Nafarroako legimiltzarko bosak eta riko txeko bosak berrigunen eginen dira maiatzaren oita sortzian aurten. Aurtengo berrikuntzari nabarmenena da, eskuina, dura lagurte, elgarrekin aliantzan aurkeztu zen nabarra ez dela gehiago izango. Eta bakotxe bere bideti joanen dela bai UPN Nafarroako eskuin klasiko eta baita ere Espainiako alderdi popular bere aldetik. Horrek aukera azkarragoak emanen dizkie eskerreko alderdi politiko eri. Joserra Zenar berriak kazetako langila dugu, berarekin mintzatu gira aurtengo hautezkunde hauen gakoetaz. Ikustodute hautezkunde hauetan dugun berritasunan dientako dela, eskuina zatituta orkestuko dela eta ikusteko dagoena beraien artean nola emango den ba banaketa hori, es. Historiokoki UPnek beti indarra handia eduki du eta aldiz PP morrezkari txikiagoa, baina momentu honetan ba ikusi behar dugu ba, ba bueno, beraien artean krisi bat ba nola baituko krisi bat du, el lidergo krisi bat izan daiteke eta PPk hori baliatu dezake, ez? es. Ikusi dugu ba UPetik joan diren pertsona batzuk, agirez eta bueno, hori gozaba da ikustenahi garena eta gero hori nola traslatu daiteken eh botoetarra, eta benetan, ba, ba bueno, ba, fiskat eh historiko goinen alde ondi hori benetan txikitzen duen pepek edo ez, horren arabera, ba, bueno, ba, ikusteko hago 91tik UPenek dira beti hauteskundeak Nafarroan eta e, guzierko litzateke, ba PSN edo beste alderdiren bat gai ote den beraiei ba, lehen posturi kentzeko. Eta eh indar E, Era bere naukiko duke ba, bueno, ba, pixkate e, lema, ba, gobernuaren osaerari osa begira ez. Ba, horregatik leak da, momentu honetan pesenek du baia hori. baina bana no, ikusiki beharko dugu ere, benetan ba, egiten bueno, duten geroaba etatxiildukke. Eta ibaiaren bestalalde adibidez Maria Txibite sozialista egungo presidentea eta usue barkoz beraz duela zorzi urte presidente izan zena geroaabaiten izenean, Bien arteko lehiarik ikusten duzu, hau da, 5 eh, gehien lortzen dituenak bi alderdi horietako 5 eh, eleedu naiz daiteke, beraz presidente zure ustez? Teorian bai, bigarren edo artean lehenengo indarri izango den hori E oso garrantzitsua izango da izan daiteke PSN, izan daiteke Geroa bai eta ez nuke nere bastertuko EH bildu. Nahiz eta ba bueno, igual proba eh duen momentu honetan eta eta baina bueno, eh arteko kontua da. Momentu honetan orduen antalla ba zalantza irabe PSN du baina bueno, Geroa bai e, nuk ez nuke bastertuko hori Geroa bai edo EH bildu bera aurretik geratzen keztek diote dena den ba, kesta gehienek ba, eskeneko laurtetan beste da bat, mono bueno, pesenene izango dela nagusi baina horrela ikusteko dago. Bai, aurreikusi desde eguna da. Gauza gauza un honetan horrela ikusten ditugula eta enkestek diotena da hori egungoaren antzeko jokaleku jokaleku batera goza zela, baina e, hauteskunetan zer ba, gertatzen dena gertatzen dela ere, ba oso negoziazio prozesu kompleksu batean sartuko gaiela bi haramunean eta eta bueno, dena egiteke egongo dela eta bueno, ba pizkat e, bueno, e, garai nahiko ba Intesgarri eta gora beratxoa izan ditekan, ez dela erraza izango